IK NIS Radio Akteel On plaas geris die gratis advertentie of aankondiging op www.v.co.za www.co.za is een initiatief wat streef na die vooruitgang en welsijn van die Afrikaansprekende volk wat economische bemachtiging en vrijheid begeer as hoek selfbeskikking en onafhankelijkheid. Ons den die volk as een geheel maar ook specifiek slagoffers van die onwettige BEE en Affirmative Action wette van die Republiek van Zuid-Afrika. Alle Afrikaansprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al bevind wat de westerse levensveise van vooruitgang, merele waardes en standaarde naastreef. Dit is tyd vir volksheie economische bemachtiging so dat ons, ons mense kan ondersteun en bezorg dier ons eie vernuf, koop- en kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel, as ook die vir wie ons sorg kan aanwend. Soos SIK is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keiger is by www.v.co.za Goeie naand en hartelijke welkom by nog een aflevering van ons actiehede programma. My naam is Corrie en dis my grootvoerig in eer om saam met jou te kan keir in die kieberruimte met SHK Nies Radio. SHK Nies Radio speeltans lekkere virkaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal deurgaans beskikbaar wees op ons Facebook blad as ook ons webwerf. Ga na www.shk.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Stuur gerust ook niesbroekies aan niesby shkradio.com Dit is sommer nou makkelik om na SHK nies radio te luister met TuneIn. Dit werk op alle cellfone, Android, tablet of rekenaar. Je kan selfs dier stream luister as je wil. Ons nooit graag omroepers en mense om betrokke te raak, selfs anoniem. Die platform is daar vir ons volk om te gebruik en is nie vir wins of roem niem. Heidiglik het ons in Nies in ’n Weerbrug 7 uur sorgends weekstaan as ook om 1 uur. Ons acteereprogram het verskyf na 7 uur weeksaande. Hou ons Facebookblad op vir so netse heerlijke muziek. Programme 8 uur sorgends weeksaande en sadra en sondag tussen in en 4. Wil jy graag een omroeper by SAIK Nies Radio wees, het jy een program met jy wil aanbiedt. Wil die plaaslijke nies vir jou gemeenskap aanbied op een voorafbepaalde bepaalde tijdstip? Wil die opnames maak oorzake van belang vir die volk? Wil die opnames maak oorzake? Help ons om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry. Contact ons by nies by sikradio.com Ons het binnenkort een nieuwe omroeper. Ons wacht net vir hom om al sy toeresting achter mekaar te kry En dan sal hy begin om saam met jou te keir. Maar ek sal dit aankondig wanneer hy gaan begin. Ek wil ook net noem, die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderskeie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK NIS Radio nie. Voor ons by ons besprekingskom, kom ons luister ees een bykie Musiek en hy is kookwater met ou Rijpaard.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 Jyp jyp jyp jyp jyp my jou pa Daar is en ris en jy doen jou bes my jou het dier Koekwater. Lekke vroelike muziek op so'n eindje vanavond. Ons kom by artikels, ek het brokjes uit die nes geneem, wat nie normaalweg in die algemene media beskikbaar is nie, en wat mens nie altyd van weet nie. Die eerste ene die wil na kyk, is TLE SA nooi verbrekers om aan te sluit. In een open brief nooi die TLE-SA verbruikers om met boere hande te vat en by die organisatie aan te sluit. Die tle is die bekommerd oor ingryping van overrids wee wat kostproduksie in SA benadeel. Een open brief aan die Stavrikaanse verbruiker het jou geëet vandag. Bedankt aan die boer en sy plaaswerker, want sonder die boer is daar geen kos en sonder kos is daar geen toekomst. Natuurlijk mag ons hemelse vaders voorsiening nie altijd het die oog verloor word nie. Kan jy nog onthou waar die melk oor die pap en in die koffie vandaan kom, of die vleisie wat so sissend braai op die koole as wereldbeke rekpie gekyk word? Inderdaad kom het uit die ijskas van 'n winkel, maar dis nie waar dit alles begin nie. Dit begin op een plaas waar die boer en sy werkers lang ure in die winter en weer en versengende sonskyn moet werk om daar die product so te kry dat as jy as verbruiker daarmee tevrede kan wees en dit te kan geniet. Ons boere is positieve mense. Hulle boer omdat hulle wil boer en omdat dit vir hulle bevrediging gee as jy as verbruiker hulle product geniet. Boere hou daarvan as hulle positieve wenke van die verbruiker kry oor hoe om die product nog beter en nog smakeliker te maak. Trouwens, daar word jaarliks met die jone rande in landbouwnaaforsing belee, juist om seker te maak dat die producent die boer altijd een stapje voor is, so dat jy as verbreker juist tevrede moet blij. Waar van die boer echter nie hou nie, is wanneer hy bedreig word. Sy grond en sy plaas is hy trots, al is die verband daarop nog bijna onhanteerbaar hoog. Baie van die grond het lang familiegeschiedenisse, geslachte boere en plaaswerkers het daar gekom en gegaan, saam zwaar gekry en saam gejuig oor eie suksies voor de oes. Nou is daar mense buiten die landbou wat vir die boer wil vertel wat met sy grond moet gebeur. Daar is ‘n regering wat ‘n beleidsomgeving geskep wat het vir die boere al moeiliker maak om voort te gaan met die bezigheid. Hy as verbreiker het seker al gehoor van termes soos grondhervorming en transformatie as daar oor landbouw en voedselvoorziening gepraat word. Hierdie is wesentelike bedreigings wat boere tans in die gezicht staar. Helaas gaan hierdie bedreigings nie net beperkt bly toe die landbouwgemeenskap neem. Onlangs was daar groot gewag in die media gemaakt van een gronduis aan die oostekant van Pretoria wat ook groot deel van die stedelike gebiede insluit. Dit was nie die eerste keer dat stedelingen door sodanig eise getuister is nie. En die verwachting is dat dit ook nie die laatste ingaan wees nie. Grondeise kan weer ingedien word tot 2019 en waarschijnlijk gaan nie landbegrond ook erg daardier geraak word. Dit is nie nie die eindomsrecht van elke grondbesitter wat op risiko geplaas word nie. Die grondwet van die Republiek van Zuid-Afrika definieer eindom ook as roerende eindom. Dit sluit die boerse trekker in, maar ook jy as verbrekerse voertuig. Die TL-ESA probeer altyd verantwoordelik wees en daarom wil ons nie nou die bobbyaan achter die bot gaan uithaal en beweer dat elke voertuig van elke verbreker nou bedreig word nie. Maar die beginsel van private besitreg is in die gedrang en daar die beginsel moet aangespreek word. Voedselproducenten en voedselverbruikers boord hierin saam te staan en saam te werk en einde hierdie gevaar en onzekerheid af te weers. Wanneer daar gepraat word van grondhervorming en transformatie in een landbeomgeving, het dit een uiteindelike uitspeel effect na die hele gemeenskap. Ons boore produceer voedsel voor nagenoeg 60 miljoen mense in die land en in een goeie tyd voer ons selfs ook uit. Grondhervorming seit 1994 het al getoon dat waar die ideologische grondhervormingsbeleid nie toegepas word op ekonomies aanvaarde beginsels nie, daar die grond wat er sprake is uit produksie gaan. Tis in 75 en 90% van die grondhervormingsprojekte het reeds mis, misluk. Dit betekent daar die plaas produseer nie meer voedsel vir die landse inwoners nie. Intussen word die inwoners in die land steeds meer, as gevolg van natuurlijke aanwas in die een kant, maar ook bijna onbeheerste instroming vanuit die noorde aan die ander kant. Amal het koos nodig. Die monde wat gevoed moet word en wat koos op die tafel benodig, word meer, maar die boere en ook beskikbare landbegrond word minder. Selfs iemand wat nie noodwendig wisken op laarskoel geslaag het nie, sal kan weet wat dit beteken. Voedselskaarte, skaarste op die lang termijn. So waarom dan hierdie brief van die TLS aan verbreikers? Ons het mekaar nodig. Die verbreiker kan nie leef as die boer nie help dat daar elke dag koos op die tafel is nie. Die boer kan nie oorleef as die verbreiker nie sy producte aankoop nie. Maar beide die boer en die verbruiker gaan nie oorleef as ideologische agendas en inmenging daartoe lei dat minder voedsel geproduceer gaan word neem, wat beteken dat voedsel skaars en of onbetaalbaar deur word. Die Arabiese lente het juist in Egypte oor een hohe voedselpryse gegaan, daar was nog nie eers een tekort aan voedsel neem. Die regering poog nou om dier sy ideologiese maatreels een kleer aan te gee. Boer het nog altijd kost vir amal geproduceer, ongeacht wie die verbreiker daarvan was. Behalve kost sy eigen natuurlijke kleer, groenboinkies, oranjawortels en rooi vlees, is kost kleerloos. En producent en verbreiker moet gesamelijk verhoed dat die regering dit rasig gebaseer wil kleer. Ons het al gesien wat gebeur met ESCOM, die postkantoor, die SHL en SH politiediens en andere wat op daardie basis voorskriftlik gekleer is. Ons kan nie toelaat dat dit met ons kost gebeur nie. Beide die boer en die verbreker gaan dit nie oorleef nie as gepeter word met die getoetste en beginsels van die vrye mark ekonomiese stelsel nie. Een van die fundamente van die vrymarkstelsel is juist private besitsrecht en onbelemmerde ondernemerskap, wat dier elke ongebonde seggenskap heet oor sy eie besigheid. Ons het amal hard gewerk vir wat ons het. Die wat grond, huise, motors of geld gesteel het, is veilig toegesleid in die tronke. Ons hoef dis oor niks kaam te wees nie. Daarom mag ons ook dit wat ons het oppas en self die besitrecht daarvan verdedig. Daarom moet een landbeorganisatie soos die TLESA die verbruiker genooi om saam met die landse voedselproducenten handen te vat, op te staan vir sekere beginsels en daardoor seker te maak dat ons ook in die jare wat kom elke dag koos op die tafel gaan heen. Die TLESA gaan verder en wil die verbruiker nooi om as gelijke vernood handen te vat met die producenten en lid te word van die TLESA. Op TLESA's webblad is die volle besonderhede daar oor. As die TLESA dan sê, geen boer, geen kos, geen toekomst, is dit die wens dat die verbruiker homself daarby wil insluit tot wederseidse voordeel van amal van ons. Baie dankie as verbruiker steeds die loyaliteit betoon dier ons landbapproducenten se producte te koop. Ons hoop dat elke dag op die boord een feestmaal mag wees met die komplimente van die commerciële boer van Zuid-Afrika. Vriendelike groete TLE, Zuid-Afrika. Kom ons luister na en ons voor ek by die volgende artikel kom. Liefie, waar en van die einde oktober? Na die bouwbap traditionele menseskouw Tis in die Safari Restaurant en Conferentie In Lindhoedweg, Pretoria Vrydag 30 Oktober tussen in 12 en 8 Of Saterdag 31 Oktober tussen in 10 en 5 En as jy nou rechtig nie vir my wil koos maak Sondag 1 November nie Kan ons gaan tussen in 10 en 2 Dan wat jy my som uit vir eete Bel vir eeteen by 074 538 4508 Of hantie by 082 782 2671 Die bouwabab traditionele meiseskou vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safari safarikookerij Linnootweg Pretoria Ek kyk na die volgende artikel Jan Taks verslag oorga my my eenheid, lek uit Die minister van Finansies en die commissaris van die Zuid-Afrikaanse inkomste diens, moet in die parlementverslag kom doen oor hartnekkege bewerings van een kouverte onderzoek eenheid. Die versoek is zondag weer gerig na het bevinding van die auditeersfirma KPMG sy forensiese onderzoek oor die eenheid in die nawek uitgelek het en dis meer komer oor die geloofwaardigheid van die verslag om wat mense betrek word wat groen nie genader is om bijdras te lever nie. Die eenheid word onder meer betrek by beweerde onwettige tabakhandel van miljoene rande. Toen Moyane, die site-commissaris, het die KPMG onderzoek aangevra na bewerings van ongeruimdhede waarby die eenheid betrek is. Tot dis ver, twee onderzoeken later, is belastingbetalers steeds in die duister oor die bewerings, vooral met betrekking tot die sogenaamde kouverte eenheid wat die site se reputatie en beeld reeds skade berokken het. Volgens Luther Lebelo sal die site leiderskorps en die thesaurie bepaal wat met die verslag gaan gebeur. Al vlees, een DALP het echter in verklaring gesê, hy gaan vraag dat landa, Nee, nee, minister van Finansies en Mojane voor die einde van die aanstaande maand minstens twee daal lang dier LPS uitgevra word oor die bewerings en of die eenheid inderdaad ontbind is. Lees aan dat daar pogings is om die verslag geheim te hou of te sif wat kan dui op pogings om hoge plaas te kaders teen een verder onderzoek te beskerm. Sê die pres die nawek berig, dat in die KPMG-verslag gloe onder meer bevind is, dat Praveen Gordon, minister van Samenwerkende Regering, wat destijds eerst commissaris van die Zuid was, en daarna minister van Finansies, rekenskap moet gee oor die eenheid. Ook oor hoekom die geskoorste Adjank-commissaris Awind Belay sy dienskontrak in 2011 vroegtijdig verleng is. In die verslag word Gode aanbeveel dat beleid meer as 106 miljoen rand terugbetaal. Die bedrag wat het na bewering gekoos het om die eenheid te skeep. Belai en Gordon het echter komer uitgespreek omdat hulle nie in die onderzoek vir inzette genader is nie. Gordon wat vroeger ontkien het dat die eenheid en sy projekte onwetig was, het by navraag gesê, hy kan nie kommentaar lever op een verslag wat nie vir kommentaar aan hom voorgelees nie. Gordon het benadruk dat hy nooit genader is om op enige aanteigings soos die in die KPMG verslag te reageer nie. Voor ons by die artikel kom, kom ons luister na Blaise Bridges met 5 ster. Jy is met vijfster, ek vir hom verskoning, my vinger daar geglip, het is nie jou internet wat die probleem gegeet daar nie, jammer daar oor, ek sê dit nie wie jy doen nie. Jy is ingeskakel by S.I.K. Nese Radio saam met Corrie. Ek het nou net een bericht ontvang vir in jy daak die rek by teen van die springbok het teen die VSA misloop, die telling op die oomlik is 47-0 in Zuid-Afrika'se gins, wonderlik nie. Ons kom by ons volgende berig, kom ons hoor wat het Flip buis sê. Die ANC het een speciale soort koloniste geword. Die aansese amtelike siening is dat wit mense in Zuid-Afrika koloniste van een speciale soort was. Daarmee het hulle bedoel ons, dat ons nie koloniste soos die Portugese en Engelse was, wat weer na die moederland kon terugkeer nie, maar dat ons nie te min zwart mense koloniseer het. Oor hierdie siening kan die mens baie redeneer, maar dit is nie die doel van hierdie artikel nie. Die vraag is of die ANC nie geword het waar tegen hulle geveg het nie, namelijk speciale soort koloniste wat ander gemeenskap oorheers. Het is nie een vreemde verskynsel dat die bevrijders self oorheersers word nie. In telle Afrika kolonies het diegene waar die koloniale moentede in opstand gekom het na onafhankelijkheid hulle politieke mag gebruik om die minderheidsgroep te oorheers. Dit was dus een swaai vanaf eksterne kolonisme na interne kolonisatie. Die meerwijsgroep het in die politiek mag wat hulle vanwege hulle etnische of resse meerderheid gekry het misbruik om minderwijsgroep te verdruk. Hierdie verdrukking het talle vorme aangeneem wat gewislet vanaf sachte vorme van verdrukking soos uitsluiting van besluitneming oor sake wat hulle raak tot en met uiterste vorme soos uitdruiving of selfs uitwissing. Demokratie versus vrijheid Tis in hierdie twee pole het daar baie ander vorme van oorheersing voorgekom. Die westerse aanname dat demokratie tot vrijheid sou lei is in die praktijk gewonlik verkeerd bewys. Daarom het meerderheidsregering gauw in die meeste Afrika-state oorgegaan na meerderheidsoorheersing. Die regerende groep het die staat gekaap om die mense werk te gee, om die belastinggeld van die kiesers te gebruik om ekonomische voordede vir die, vir die groep te stem of om minderhede se belange te benadeel. In Zuid-Afrika gebeur het bijvoorbeeld dat die ANC met hulle beleid van transformatie andring op verteenwoordigheid, waarmee hulle bedoel dat alle instellings onder zwart ANC beheer moet wees. Daarmee saam gebruik hulle meerreids mag om minderhede soos Afrikanerse instellings soos skole en universiteite oor te vat, ons taal uit te skuif en ons geskiednis te kriminaliseer. Politieke uitwisseling Die bekiende havert politieke wetenskapelike professor Samuel Huntington het hierdie verskynsel trevend beskryf. Huntington voer aan dat terwyl die nie-westerse gemeenskappe ondergeskik aan hulle westerse heersers was, hulle westerse waardes gebruik het om hulle intenstantien westerse oorheersing te rechtvaardig. Daarom het hulle aangedring op westerse waardes soos politieke bevrijding, democratie, mensenrechte en die verwerping van discriminatie. Nadat hulle echter vrijheid en politieke macht verkrijg het, het hulle nie om omdat diezelfde westerse waardes wat hulle gebruik het om macht te bekom, te verwerp neem. Die revolusie tegen die weste was eerst gerechtverdig door die gebruik van westerse waardes as politieke wapen om bevrijding te bewerkstellig. Nadat hulle dus demokraties aan bewind gekom het, het hulle die demokrasie gaande weg uitgehoel en al meer autokraties opgetree. Staatshoofde het begin inmeng met die vrijheid van die media, die hoove, opposiesiepartie, staatsinstelling soos die openbare beskerming en kultuurgroepen en hulle nie gesteer aan die normale demokratiese wichte en teenwichte nie. Die demokratiese vorme en instellings soos die parlement is behou, maar dit was eder forums wat gebruik is om hulle oorheersing te rechtvaardig as wat een uh, uitstelvenster venster vir demokrasie was. Die Amerikaanse staatsman Hendry Kiesinger het hierdie probleem raak gesien en goed opgesom. In die Weste het demokrasie ontwikkel uit homogene samenlevings. Daar was nie institutionele versperrings vir minderheid om een meerderheid te word nie, In die weeste is verkiesingsneerla geseen as een tydelike terugslag wat weer omgekeer kan word, maar in een multietnise land beteken minderheidsstatus gereeld permanente diskriminatie en die risiko van politieke uitwisging. Demokratiese oorheersing Dit is interessant dat die ANC nie meer huiver om sy doelwitte van rasse te verberg nie. Hulle streef onbeskaamd na transformatie in die vorm van demografische verteenwoordigheid met die uitgesproke doel om elke machtse heefboom in die land te beheer alles in die naam van demokrasie. Die beste antwoord hierop is gegee dier die Belgisch-Amerikaanse politieke wetenskapelike Peer van der Berg oor die verskil tussen een gewone en een rasse If your constituency has the good fortune to contain a demographic majority, racism can easily be disguised as democracy. A radically defined majority is a far cry of the majority made up of shifting coalitions of individuals on the basis of commonality and beliefs and interests. Selfstandigheid die ANC misbruik die demokrasie in Zuid-Afrika dier oor elke aspek van minderhede se levens te besluit ongeacht die gevolge vir ons grondliggende belange. Dit is nie demokratiese vryheid nie, maar meerderheids In die praktijk het hulle gewoord waar tegen hulle geveg het, speciale soort koloniste. Daarom laat het ons nie ander kese as om met ons beweging as moderne helpmekar beweging ons saam vergrootere selfstandigheid te beiver nie. Daarom is ons droom in die toekomst om een toekomst te skeep waarin ons ook blijvend vry, veilig en voorspoedig kan wees. Voor ons aangaan naar die volgende artikel toe wil ek net graag noem selfstandigheid, dit is Flip Buys se verandering vir self-regering of self-beskikking so ek weet nie eindelijk wat hy werkelijk dan bedoel nie dit het jy allemaal verander van poort poor, poor, noord na poort saai toe maar kom ons luister na uh, handelsplits voor ek aangaan met die volgende artikel Yes Het jou weer met die melkmachine gespeeld? Nee man, die kracht is zeker af Jy maas oek op jy cellfoon Nee man hier die verdonde sy Weet Dit was dit ding wat jy kan ontstaan En dit is USL services South Africa So jy die ouwens met zero downtime die beste teams 24 uur Ek sê jy, dit is die belangstelling DJ Die eie radiostasie, koop dat hulle Die kracht kan maar afgaan Nik sy nie, alles is veilig van die stad af en ek is van die, hoe kan sê, die plaas af. Maar nou met die land wat is, wat moet ek doen, nou oor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so'n twee af, en ek sê jou, ek gaan nie dit in die dorp, nou, oor ek maar, op die die turn. Ek, ek kryf services, en ek gaan jou eindel. Om jou volk Is een plant ons die rente laat En genoeg Die hand van boer Wat alles weer Natzaam maak Want jy is Boer is boer Want jy is boer Dann in Morfuri sono a blutlandsterd homes ma hommen dorst denn zu picki fri und And yeah he's boo He my veins for you Yes so strong of all from your womb He's a puzzle this rings to life And through in half from boo But I'll still light so my And yeah he's boo He Jy is boer, jy is boer Mag jy vakantie hou as jy klaar is Met jou huisie by die seer Waar jy so bekie rust kan kry As jy moog van al die geel Want jy is boer, jy is my wens vir jou Jesus stands as alles from your folk. Jesus plant all the stirrer hem tas met jy is want jy is boer jy is ingeskakeld by SIK News Radio en as jy die rekby nie kan kyk nie, Zuid-Afrika het so pas nog gedrie gedruk, gedruk en die vis aakry behoorlik pak sla vanavond, hulle loop nou voor met 57 nul in Zuid-Afrika se gins werkelijk skitterende spel daai ons gaan aan met die volgende artikel Teruggeslag vir Afrikaans by Matis, Afri Forum Heug het met kommer geneem, kennis geneem van die besluit van die Universiteit van Stalin Bos, ES Raad, tydens die raadsvergadering van 28 september, om onder meer Afrikaans as onrecht te beskerm in die amtelike taalbeleid van die Universiteit en ander dokumente neem. Die vader die raad die woord beskerm verweider, wees dat die raad geen voorneme het om Afrikaans as onderrigtaal by die IS te behou nie. Die raad is direct aansprekerik vir die wegval van Afrikaans by nog een van Zuid-Afrikaanse universite, het Edouan Dipper, woordvoerder van Afrikaans. Dit is ongehoor dat die raad gehoor gee aan die eise van een radikale en racistiese groepering soos Openstellend Bos OS wat weir om met die universiteit te vergader en die eerste gereg geregistreerde organisatie op die campus is nie, het dit vir Afreforumhege is van mening dat die raad hom nie moet laat voorsie dier groepering sonder enige geloofwaardigheid en wat nie bereid is om korrekte kanale te volg nie. Daar is stille ander organisaties wat gereeld inziet te lever dier die rechte proceduris te volg, maar dit blyk as twee raad nie achtslaan op hulle menings nie, maar eerder reageer op diegene wat nie die proces volg nie. Afreform Heeg is ook van plan om een skrywe aan die raad te rig om onder meer uit te vind wat die redes vir die besluit is as ook hoekom daar nog geen disciplinaire stappe teen die lede van die OS geneem is wat klasse ontwrig het en andere studenten van die klas tyd ontneem het nie terwyl daar vinnig teen raadslede opgetreef word wat na die vryheid van spraak gebruik om ideologieë soos transformatie te bevraag teken. Die raad moet ook nie dink dat Openstein en Die stem van die aangeweende student op Stalingbos is nie en hulle verteenwoordig hoegenaamd nie die oorgrote meerderheid van studenten op Stalingbos nie. Hulle is gaan besluit wat belangriker is, hulle eie studenten of studenten van ander universiteite wat met busse aangerei word, die dipper afgesluit. Afrikaans is weer eens die teken van radikale transformatie. Dit is duidelik dat daar geen standplek vir Afrikaans in ons sogenaamde reenbognatie is nie kom ons kyk wat sê frontnationale bykie. Maar vir ons daarby kom net een vinnige handelsflits weer. Soek jy na een daksel vir jou boekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.maakie.com Sluit vandag an, is pinnig, maklik en heeltemal gratis om aan te sluit. Voltooi jou profiel, vertel ons omtrent jouself en wat jy opsoek is na in een pasmaat. Laai een foto op, al is fotos optioneel, sal het die hoeveelheid belangstelling wat jy ontvang dramatisch vermeerder.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 Kom ons kyk wat sê front nasionaal. Op een van ons streeks blaaie duik die vraag andermaal op. Waarom kan Amal nie maar niet samenwerk in een organisatie neem? Ek aanvaarde als een paar nieuwe vriende hier wat al die gesprek misgeloop het. Ek verduidelik graag weer. Die een enkele groot kernvraag is, wat wil ons vir die toekomst hee? Front Nationaal eenvoudig, selfbeskikking. Ons verlang die vrijheid om oor ons te regeer en ons self te wees. Ons kan en macht het vra, want ons is recht daartoe en verskans in die grondwet en die reglementaire van die VN. Vrijheid, voorspoed, selfbeskikking. Die DAC, ons gaan voort met die beleid van die ANC, selfs met rechtstellende aksie en grondhervorming. Ons gaan net korruptie probeer uitrooi. Geen woord oor selfbeskikking nie. Ons kan nie daarmee saam gaan nie. Solidariteit het die plan B wat baie meriteet maar niks meld van selfbeskikking nie. Uiteindelik bly die aans sê en zo nog baas. Daarvoor is ons ook nie te vinden nie. Die VF plus wil alle minderhede beskerm in een veel restige multiculturele eenheidstaat. Ook geen woord oor vrijheid en selfbeskikking vir ons volk nie. Dis ook nie vir ons nie. Ons wil vry wees, of wil ons vry wees, of wil ons slawe wees van die swaard meerderheid, net met verhoogde status. Waar oor moet ons de saamwerk? Ons sal voluit saamwerk met enige een en elk een wat vry het en selfbeskikking naastreef. Maar ons gaan nie op daardie beginsel toegeen nie, al staan ons ook vinger alleen. So is die Daniel Lotter. Is die lis om in een communistische diktatuur te woon? Dan moet jy daak op oekarring met pragmatise politieke bewegings en jou gewig ingooi achter een partij wat om beeiver vir selfbeskikking, want die communistische staat is ons voorland. Die ANC die Afroepenabek op sy buitengewone weeskaapse kongrees drie ingreipende besluiten geneem wat ongetwijfeld afstuur op een volsla communistische bewindsoorname. Hierdie drie besluites sal later van jaar op die ANC's nationale kongrees dien en daarvandaan is dit een stap verder na die wetgeving, wat ongetwijfeld deelgevoer sal word. Dit is immers 100% in line met die EFF beleid en ANC plus EFF is een 2 derde meerderheid en daar is niemand wat dit kan keer nie minste van amal die DA met le 26% stem. 1. Daar sal weggedoen word met provinciale regerings. Volgens die ANC moet daar een baie sterker centrale regering vir die eenheidsstaat wees, omdat provinciale grense mensen het verder verdeel. Dit is die meest deersichtige plan ooit om beheer oor die weeskap ook te kry. En dit is so eenvoudig dat dit alk net gaan werk. Laat die eens denk aan die daad toe die Sowjet enie met die eisterhand uit Moskou regeer is. Toeie, die 50-50 plan waar precies die helft van die land, sy landbegrond aan die plaaswerkers, oorhandig sal word, moet ook deurgevoer word. Dit laat die mens denk aan die collectivisme van die ou-communistische juwet en die toeplaasige woon herverdeel is na mense wat geen benul gehad het oor wat om daarmee te doen heen. Die eindresultaat was ‘n volksslachting en een hongersnoot wat 30 miljoen levens gekos het. 3. Zuid-Afrika moet se meer onttrek aan die internationale gerechtshof om met slechts Afrika leiders geteken word. Nou ja, as Afrika-leider sal ophou om krimineel op te tree, sal die hof ophou om hulle te tyken. Dis moet sit Afrika aan die internationale gemeenskap sy rechtsreels onttrek en ons spoor te sluit. Niks anders as die eistergordijn wat toegedrek word oor sydelike Afrika nie. Is ons op pad na volskaalse, communistische staat onder die ANC ongetwijfeld? En kan ons daarvan loskom? as ons nou optree en opbouwspieletjies speel met allerhande ander verspotte planetjies. So skryf Daniel Lotter. Rian Nel skryf, daar is heel wat onzekerheid oor die term onafhankelike selfregering of externe selfdeterminatie. By die Verenigde Naties VN gaan dit daarom dat die volk eerstens die wil moet toon tot afskyding van die moederland. <coughs> Jammer en tweedens die kwetsie van grondgebied. Allendlik as die afskerringsvolk die volk genoegsame stemme versamel het om aan die NSA en VN te toon dat die volk wil afskam met eie taal, kultuur, christelike godsdienst en vakantietaal te in die eie land en alle vreedsame gesprekroutes met die NSA uitgeput is, sal die VN aandag gee. VN aandag gee. Een punt wat hoog op die veen le, is die feit van volksmoord in enige vorm, soos bijvoorbeeld 1. die vertrapping of miskenning van die volkse taal, kultuur en godsdienstbeoefeninge op alle levens terreine. 2. die verhindering van die volk om vir hom te zorg of uitsluiting uit groter ekonomie. 3. die stelselmatige uitwissing van die volk om net een paar te noem. Oor grondgebied is die veen vaag en kan het geïnterpreteer word dat waar die volk een medreid stem tot afscheiding. Kan daar die gebied behoor tot daar die volkse gebied. Daarom is die ideaal om enig groot grondgebied te hee, maar demografie van die huidige verspreide volk gaan heel moendelike grondgebiede daarstel wat dier een die centrale hoofdstad of self-regering of beide regeer sal word. Om saam te vet... 1. Eers die saamstem en verkryging van soe stem oor die saak van onafhankelike selfregering, dan 2. Die afbakening van grondgebiede soos die stemme daarvoor dikteer. Kom ons luister een stikkie muziek voor ek by die laaste artikel kom. Hier is Corlia Bota met Sonvanger. vir my die son kan vang. Daar is a kamer in die huis waar ons die son Where the son can live And look for you for me The son can still There's a place in can still ek wil hoor het ryb my pa en hy 'n keufle straat vir die met sonvangers indien jy die spel of die rugby gemis het Suid-Afrika het 'n dawerende wen gehad oor die VISA Die eintelling was 64 teen oor die VSA 0. Fantasties bokke! Ek wil nie dankie sê vir Daniel wat vir my die telling het. Dankie Daniel ek waardeer het. Ek kom by die volgende en laaste artikel vanavond en dit lees ons verlede word ook gesteel. Dit moet daarom werkelijk zwaar wees om intellectueel so bankrot te wees, dat jy een anderse intellectuele eindom moet stil, so dat jy daarom intelligent kan lyk. Dit is die enigste verklaring waar to mens kan kom as die nietste stikkie diefstal wat die regering beoog, namelijk dat intellectuele eindom mag meer verwer word, of meer word nie, maar na jy dood moet het na die staat gaan wat een verdere reikdom wacht daar nie op die klomp wat nie self in staat is om een weeselskultuur te bou of in stand te hou nie. Nerens in die wereld is iets soort gelijk nog nooit in die wetbeligam nie, en dis sal hierdie eerste een wees. Misschien skyl iets anders achter die boog te weet. Vir jaren het die Wereldbank aan die Internationale Monetare Fonds gekla dat dit nie help om geld in Afrika in te steek nie, want niks kom tot stand nie. Die enigste land wat geskitter het was uit Afrika onder een blanke regering wat tereg die perl van Afrika gedoop was. En toe word die land op een skinkpoort weggegee dier Ewede Klerkse verraad, deur ‘ een bevolking wat te lei geword het om self te dink, te gemakkelijk geword het om met een gesintheid van laat gods water oor gods akker loop. Van al die slechte dinge wat gebeur het, is die ergste nie net dat as gevolg van hierdie verraad die meeste nie meer toekomst in die land sien nie. Die toekomst kan nie altijd weer vir jouself skeep, al is dit nie buitenland. Die ergste is dat ons verlede van ons weggeneem word. Van die begin af was ons gekoppel aan die gristelike westerse kultuur, een lichtpunt hier aan die punt van een donker Afrika. Een lichtpunt wat kins, industrie, en filosofie gebring het en altyd probeer het om amal nie landse levens te verbeter. Die ware van feite van hoe ons gebouw en opgekom het en ander gehaap het om hulle levensstandaarde te verbeter en hulpmiddelen, nou medische dienste en opvoering te gee, word alles onder die mat ingeveem. Dit kon ons verwag, maar dat alles vanaf Olaf Andersen, sy laat my langs die heide wandel, Eugene Mares geskrifte van die van Van Wyk Lauwse nalatingskap is nou in die hande van een regime moet val, is die grootste onrecht nog. Dit gaan nou alles toegedig word aan die terroriste held Mandela'se pogings. Gaan daar die werke ook ander name kruis soos ons stede, strate en plekname verander is. Die EFF begin al skree dat die Kreer Nationale Park, wat ingevolge een wet, die eerste natuuringsbewaardingsgebied in die wereld was, sy naam moet verander woord. Gaan hulle alles na net, swaardname verander, en dan voorhou, dat dit is hoe die swaardes kan presteer, as hulle nie so onderdruk was nie. Dit is wat die perl van Afrika tot stand gebring het. En die werkelike nachtmerie is, dat ons ons eie volk dit toelaat om te gebeur hoekom sal die buitenwereld hierdie aanspraak bevraag teken? Stof tot nadenke. Van volgende week af sal ek selfbeskikking en meer detail bespreek ek het. Ek gaan hulp daarmee kry. Ek wil nie dankie sê vir amal wat vir my hulp gee met die onderwerp, want het lyk asof mense dier mekaar is en dit nie baie mooi verstaan nie. Dit is nie dat jy al jou goed moet verkoop en oppak en op ander plekke gaan woon nie. Dis heel tommel anders, maar ek loos het vir volgende week, dan gesels ons lekker oor die kwestie van selfbeskikking en die verduideliking rondom selfbeskikking en wat die mens kan verwacht van selfbeskikking. Maar ek groet ees vir naand, bly ingeskakel vir heerlijke muziek, Tot morgenoogend sê we hier met die nies, skakel geris in vir nies, en soos ek sê, ons het binnenkoort nog een nieuwe omroepel, wat saam met jou gaan kuier, ek sal aankodig so reg is om te begin kuier. Een lekker aantje verder, ek speel uit met teen Jordaanse so op pad na nooit gedacht, een lekker aant verder. Aan, diep in julie maand op die pad na nooit gedacht waar die rotse staan teen die sekel maand het ek lang gewag die nacht het ek lang gewag die nacht want die skirk van hout het een zak vol goud daar op graal, langs die pad en elke donker aand met die sekel maand kom hy terug en soek sy skat kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vir hoeve, Soos aardbols diep in die nacht, Dus of die duivel omjaag, Want die maan sit al laag, Op die pad na nooit gedacht. Dus of die duivel omjaag, Want die maan sit al laag, Op die pad na nooit gedacht. By die spooktlippe, Na by nooit gedacht, So die mens in my vertel, Kan geen man dit waag, Op die donker nacht, Hy begeef hom in die hel, Hy begeef hom in die hel, Maar ek het vastgestaan en gesê ek gaan, Maar alleen in donker nacht, Ek het myself gestaal en my berd laat haal, Maar ek het so iets nooit verwacht, Ek het so iets nooit verwacht, Aan die vier vonke spot het uit sy hoeve, En tien vlam tong is in die nacht, In die ruiter lê plat, want sy perk in die pad, na die skat van nooit gedacht. In die ruiter lê plat, want sy perk in die pad, na die skat van nooit gedacht. Ek het te veel gesien, en ek doog miskien, is die beeste plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar, en ek weens, ek was al thuis. En ek weens, ek was al thuis. Daar die is ver, en die mor is daar, Hang spookachtig oor die veld, Dis geen plek vir my, ek wil liever rui, Gee die kerel maar sy geld, Gee die kerel maar sy geld. Maar die hoof slaat reene my oor, En een skimskiet stil uit sy sal. En die vier vond gespat, soos hy grauw langs die pad, want hy kom op sy skatte te haal. Maar die burgers genoem om geen rust nie, soos die veldbrand kom hulle aan. En die mouser weer dreun in die loodruppels reun, en ek toch die einde breed aan. Maar twee koolig gloei in sy oor, met een haal is hy weer in die saal. En sy paard ploeg die lucht in sy eilingsse vlucht, want hy weet die dood kon omhaal en sy paard trof die la en sy eilingsse vlug want hy weet die dood kom omhaal, want hy weet die dood kom omhaal. Op het donker aan, diep in julie maand, op die pad, na nooit gedag, waar drie rotsen staan, die in die sekel maand, het ek lang, die nacht, het ek lang, bly die nacht, Ek weet geen, eens al my glorie Dit klinkt alles so gek in die dag Maar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht Op die pad, na nooit gedag. Maar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht Op die pad, na nooit gedag Nee, het jou weer met die melk machine gespeeld? Nee man, die kracht is zeker af Nee man, soek jou op jou cellfoon nie man hier die verdonde sy weet dit was dit ding wat jy kan ontstaan dit is USL services in South Africa so die ouwens, die zero downtime die beste diens 24 uur, ek sê jy is belangstelling DJ en die eie radiostasie, koot dat hulle die kracht kan maar afgaan luk sy nie, alles is veilig die van die stad en van die, hoe kan ek sê die blaas afgaan, nou met die land wat soos is, wat moet ek doen. Nu oor ek in die dorp. Ek het een uh, bokkie, net so'n af. straten al. En ek sê jy, ek gaan nie dit in die dorp. Nu oor ek op die die turn. Ek kryf jou WSL Services en gaan jou uitdelen. Liffie, waar ene van die oktober?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 538-4508 Of hantie by 082-782-2671 Die bouwabab traditionele meseskou vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safarikookerij Linnootweg, Pretoria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 Al Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al self bevind wat de westerse levensweise van vooruitgang, morele waardes en standaarde naastreef. Dit is tijd vir volks eiwe economische bemachtiging so ons ons mensen kan ondersteun en bezorg die ons eiwe vernuf, koop en verkoops, kracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwendt. Soos shikradio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kijk gerust by www.vee.co.za Soek jy na een daksel vir jou boekie? Is jy eens en alleen?